Konfinamenduaren aurreneko astean ardutako neurrien artean Eusko Jaurlaritzaek herriki pietako laborarien azokaketxi eta ordiziako asteazkenean neurri zorrotzekin, baino ez da ospatu. Durangoko eta Tolosako asteondarrekoak bertan bera utzi baitzituzten Espainiako Gobernuaren aginduz. Hondarribian aldiz laborantza ogi bidebuten 10 bateko izlea kexu dira. Maiatzan 10 urte beteko baitituzte astean bitan merkatuak kalean xapito batzuekin antolatzen eta neguko uholdeta izeten ondotik koronavirusaren ondorioz urte galduzat eman dezakete, Hala abotsan itzubal taldeak proposamen zehatza egin du, azoka behar baldinttzetan antolatua izaiteko eta laborarien usta eta ekonomia usteltzen ez uzteko. Igorren paran abotsxaitzeko bozer malelea da. Nekazariek ekoiztutako produktuak, ezmerkaturatzeak elikagaien usteltzea ekarriko luke. Kotutan izan behar dugu, gertuko oinarrizko elikagaien ornidurak hainbat abantia badituela kanpotik ekarritakoen aldean. Uste dugu, Salmentagunegeiago izateak ere jende pilaketak ekiditeko balio dezakeela. Jaurlaritzatik aipatu denaren arabera, gizarte ikuspegi batetik ekonomia jarduera guztiak etetea ez da ukera egokiena. Eta kontutan izanik elikagaiak lehen beharrak direla, hornidura hori bermatzen saiatu beharko ginateke. Kokapena ere bada zalantzak sortzen dizkigun gaietako bat. Ez dugu zalantzarik Gune egoki batean egin beharreko ekimena izan behar duela nekazarien azokak. Kirolarik ez den egoera untan, Herriko Jostaldi pilotaleko itxiak, supermerkatuek bermatzen bituzten baldintza beretsuak txuak segurtatu bitzazke euren ustetan. Herriko etxea eta sortu den guztion artean bolonderez taldearen laguntzarekin sartu irteerak txandaka kontrolatu eta amar bateko izlen postuak metro eta erdiko tartearekin sobera banatzeko lekua bada pilotalekuan.